Aste hartuntan, eskola ainitz etxiak izanen dira, edo kantinarik gabe geldituko dira. Hauk zaindegi batzuetan ere, ez dute agera segurtatzen ahalko. Tren bideetan, osoan, iru tren bakarrik ibiliko dira gaineratekoak autobusez ospitale, posta, zergaetxe eta erran bezala, sektore pribatuan ere lan izanen dira. Zerk, elgarretaratzen dituen sektore desberdinetako langile guziauek, peio dufo ZJT-ko kideak azaldu dauko. Gaina guzia da orain aski, orain beste politika bat. Agro sektoreka, bai, razo berdinak ikusten dira, baina bakoetxak ikusten ditu bere mailan. Elburua da Haur egin dian izeitea bai honako karriketa erakusteko duzdukik ez da, angile guzien harteko mugimendu bat sortu behar dugura irabazteko eta goberrenu horri erakusteko uh, bere politika seitzu txargera doala. Este politika bat, zenta t e oso ematen ari dira trekaritatan erretretatuek eta ikasle sindikatek ere bategina dute greba deialdiarekin manifestaldia goizeko hamarraketarditan abiatuko da baiionako geltokitik.